الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض أردت فوريس من قصة الخبرة على سيدالي نبي كريم عليه الصلاة والسلام يوسف يولي قلت أبي عبادة بن جرح فقادت تقريبًا درس ومجاهدين بك التشكيل بها دیرش سوارانو نجد لاخله چې قلت رب غطفان د قبلی قبلي څخله وشه دل ودیم ملکرب باندې سخراله تکالی پیراله زاله خو مشرانو جابر شه فرمایي چې یو ملکری برټول او رس په یو کجره حرمت ایراوله بیرویدي غوټنه او غژ بدیم گزارسن کې د لوي شکل دا ختم شو دی بس منګار منګ کو چوش که ښه یو کجره خوشوي پوړ رمضان در روانو اسمنګ الله یو مېره بار کې تقریبا اتل سورج دی او خراکو او دم ريو کوي مې یو چې د غېدې پوکټي سره یو ملګری په اسمن سورجونه زو سره و دې پاسر له رشیدل انا تقریبا دره مجاهدين و دې مې پرې سره و ورډنه نو وتابم ته رسول الله اذا خبره کوي او کړه ويتی طلبو کې زغو کرے سره شته او مې لمره کولې چې معنی دا پاک اتم کند هجرت مندې یولوی فتحه چې د مکی فتحه و درمزان مبارک و دې مشکې دا هو شوه چې د لوري شهور الجihad شهور القتال یو قصره قصص کې رسول الله لره رب العالمین دا تصلیور کړو چې اذ الله نبی محمد السلام تقریبا اتکل ال لشکل مسافر بر تخپل کور لراغې ته هم برتلای دیم شریش کې الله ورزه د زین ساجو کرا چې صلی الله علیه وسلم د ورور راغونی و در ورج کوی کې او به په اته کلیپ را آخر بر ترغه واشاش دا ټول ورونه وره نو دا خبره ورته وکړه شي مغ ملامته ویلا تفریب علیکم الوم هغه زبر آخر او صلی الله دا مسلک ای د جهاد اقسمه دا ټول مسایل به تشریح دریم په دې خبره او شو شي دا فتح د مکی د جګړه شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ګری شریکانو بني خضاعه جنبه مقابل بني بکر په دیمه مز مز کې ولسکره پر د رسوله ولیکل شو چې مخکې درې درې نیم ځل مجاهدین مسلمانانو او وسه تقریبا ټول مسلمانان لزوور ورسېدل دی په بنو بکر او په بني خضاعه باندې حمله وکړه چې درې کسانې شهیدان کړو په حرم کې جګړه جوړه شو تقریبا شل الټ شهیدان شو ټول ډېرش عمرو بن سالم الخزاعی بنامو شاعر او هغه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله خبره نه خبره هغه په شیرونو کې ویل یا رب انی ناشد محمدن یا رب صدر رسول الله کومک ورکړم د ملګرو چې په موږ یې تیرو کې بریده وکی ظلمونه وکړو په هرم کې څنګه سره جګړه وکړه د الله نبی صلی الله علیه و رحمه الله خاص کړه یو وفد لېګو په یمن کې ابو شفیع اجلاس او شورا را جمع پریګه د دې له بیا د صحاحنا مشورې تلپشري اغه دیت ورکې ویني شو ورکولې وي خصاس لروناندې کې وې دم نشو کولې وي جګړې لزان تیار کوي ودا خو ډېر رغرا نشي ابو سفيان بیا دا نظر پېښ کې جلال شمه رسول الله نه اې صداغه وخت به وګد کوم تمدید شل کولې ميواله وې زه ورشه انتر امي حبيبي سره ملاقات شو اغه عربي سره ته سره ملاقات شو هغه بکر سره ملاقات شو دغه لزمان ازو د رسول الله دی عمر چې سلام علاقاتوش هغه د مکو ورکل چې ځو چې جګړه لړغله کز انسانان څه کې د اثر میږي و درېګي ام سوسره د جنگ کو عثمان بن عفان سلام علاقاتوش په دیمز منز من کې صہیب سپدي عمار دو بلال د دویډو ابو شفیع نوري او خپش ولیروی چې تورې به پر سر شلې د اواله وی ابو بکر چې علاکته خو کوي د ننره به له دا خبره وکړه دا ملګری خو خپقې نه دی وینا او کنا دوی خپو شومغه الله خپو کیږي به الله لعنت کوي هغه د علي شبل راه له فاطمه چې تاسو مم سفاره شو کا غوي دا کار نشي کېدلی رسول علي شبل ویتی وک دا حسن نیمګیچې دی خو لګینغه اور د یو طریقو خو دا له منځ نه روسه جمعه ته هودريګه چې د نس کارونه منګنه نه ټا ترشل کلو پوری <سؤال> دا خبر یو رسول الله شب شي ورته لري ها دا راي وكدا خو صح بوله راي دا خبره وشوه خبره وشوه رسول الله څنګه ویلي ابوبکر بالکل هغه کې چې مسلمانه ورنی د لخيره عمر خبره وکړه خو صح په عقل باندې بالکل لو مسل درس درس جناب نبی کریم عليه الصلاه والسلام چې کله رب العالمین رسول الله زبر برتره مکه لرا علم زمون الله چې نشه سلواتو کې هغه به خمه خپوره کوي زکه رب العالمین ټول وادي یقیني وي دی خلکو لشکره رسول الله رغان شاور تل لبیک ویل او شار محمد رسول الله مخالفاتک زکه توک مشجن نه دي باجی صفازونه زمون الله پاګه کې بشاهدت ایمان وردننه کې او باسه غنده زونه او شخص مقابله له دره د جهل نه او قران او سنت شکل انسان مطالعه کې جهت مضمون او ترکيز پر ځړوانه دي د دې وجهنه د کافرانو درنو تقریبا یوې صفات الله ذکر کړې دي د مؤمنانو سوارلس د دې وجهنه د صفاو مزه در ژوند نه دي او د دې میساده شي لکه یو بڼه چې پداسخه پرته کله یو طرفو کړو بل طرف یا لکه د نور سره شکل او رسم خیلش او ید شي جوش او لري لکه یو کټو چې جوش باندې راشي داس موږ غناهونه چې کېږي دغه وجه درځي د ځل کې معنا د تقلب دا وقتل او وقتلو یز موږ غناهونه صدرېږي ی د مخلوق سره تعلق یمن په دې مجاهده مکلف ی اوس موږ د ایمان ترقي زونه شکل فرشت ژوندګی په قران باندې د دنیا په بر برغبته باندې هغه اسباب په لول چې پیغام نه ایمان قوي کیږي نو چا چې رسول الله اومنلو هغه اومنلو چا چې مخالفت وکړي نه یې جناب رسول کریم علیه السلام باندې پویا چې دا جګړه بکې یو خصم الله او ته وه کړه وا عائشه باندې ویلو چې وه مال شویده او تو د جنگ د اسباب ته راوه غشی توري و غیره ابوبکر د عائشه نه بوختنو کړه جل الله تعالی نه هارت شي رسول الله خدای ورو مې نه سره جګړه نه کړي د سلم نه دا ته سورې ته راوه ایڅه منو ویلي د دنیا بوختنو کړه چې دا ولي غوډه مکه مشه کانو سره زمونږ جګړه راځي الله ویلي او جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د بنو خزاد د عملت دا خبر معلوم کړه د ابو سفیان در افغنم معلوم کړه او هغه شاعر هو فچور د خپل ناغلی او او د شیدو عبد الله نو وخت لشیال ادم کی جسو سنه او د دقیق خلق د باندې خبر نه کی شموور باندې نسفی حمله وک الله دا قبول کړه کړه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لري او کیر انسان د زمه کې بسربانی او بهترین عقل من د ژوند په تک ټیک باندې د خبر په خبره په کول باندې د قران او سنت فهم باندې د محمد رسول الله خير انسان نو هغه شکر وکي طریقې د شی وکړه لا شی فوج مجاهدون الولي چې په مدینه کې څومره ګرځا پیره لاري د ټول معاشره کوي ویولي ویې شوګی دي جنا بارل نشي قطعته په دیلارو کې تقسیم پر نظامي <تضحك> لیکن یو اعلان ورته وکی چې دا برکم خلک راځه لا غره پر دی خو یی دي یو سړی پر دی مدنینه چې څنګه دا راس کور نشي دومره وکیر انسان جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لکه چې نبی د قشن خلیفہ مو امرو مجاهدو نبی المرحمه او په دې مځمځ کې شته خبره ذکره شروع کړه تقریبا ونیم سره حسن دا برابر شو وزرو پنځه سو دا کسان وی کله برابر شو او په دینا راترا باندې داخله به تقسیم کړه چې چوک د ماکینه اغه خو راځي اغه درا داخل شي خو دا خلی کسونه غوړه برلل نشي په کبا کې دا اصول چې د ماکی ګر شپره ګرځونه واقع دا څومره ترا په شېدل ایسه اغه را داخلیدل په دې ژړونو کې د محمد رسول الله رب الله ور دننه کې د بني سلیم د خاندان تقریبا زر شپه را دا داخل شو رسول الله بری با باندې خدمت خوشاله شو <أويني> تقريبا تقريبا او ابن حسن لشاء ویل شداه باندې غدفانو مشره اقا مشره چې په تبوکی تقریبا او په خندکی څلور زره فوجین ورکړي وو او په خیبر کې زرکسان ورکړي وو د شړیو چې کله به د شړې اعلان د جنگ کو د دې امر باندې بل زره کسان تیار شول بګرد چون شران دي چې دا څنګه ولی وکول د دې وجنه رسول الله ورتاق وقت کې ویلو الامر, الامر المطاع الاحمق المطاع اقا مقل چې دا د دې د دې کې دې شي چون شران د یو عین په حسنه چې رسول الله علیه وسلم ایمان راوړا وې د تخفه خو نتیجه دا نه جوړ شو چې ایس الله بدی په وخت د فتح حدیث رسول الله ورکیږي وې په بدی وخت کې اقراي نه حابس چې اقراي بني تميم د قوم مشره اقراي چې رسول الله باندې ایمان چې بیر کو زبون دې ایمان راوړن ایمان چې کله چونګه د اطرافي خلکو د باندو د رسول الله په آدم نه دمر پيمنو څخه ولني خلک وای او وي يا محمد اوخرج لنا يا محمد الوزه و انا الشاعر ذو شاعر ما زم ما محمد هر اسمع زم زم دي نبي كريم عليه السلام به خبره منړي خپش شکل ابار ورو ته نور سي ورته ولني مسلمانو خو د شي ورته وي الله دا چې چا هشي کوي اغاز مون الله کوي او دا چا بدی شي به نه اغاز مون الله به دي څه مطلب, مطلب کدا ټول دنیا راځي مشه چلول کونکو دا چې بارکی وشه دا ډېر کسړې دیو کسړې دیو کسړې دیو خوش از مون الله اور تک نیويره دا کیږي نه او کدا ټول جهان راځي مشه دا خبره وي چې دا پلانټ ډېر بد څړې دیو بد څړې دیو بد څړې دیو خوش از مون الله اور تک بس اقا کسړې دی ویلي دا مات هو چې دا اغاز مون در رب چې مات هه وګه مات هرا او دا چې بدی شي ونګ راو غو رب د دې وجهنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله ربوش شریو بند شری منو کی جبريل لو وی چې د شری منو کاسمو شری من له هغه د اسمان ملایکو لو وی هغه د اس موږ ملایکو لو وی انسانانو کې خور شید خبره ته به یو شری پیژن نه بده و سره رښتیا نه بده و سره نه سوال لالي او صبر دې کې به دا غمیره محبت دې غي وجه صلا رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ودا اساسه وجدا چې انسان سره موږ د الله منه د ځکه خلکو بده ژوند کی پاتش او محمد موږ د الله په سیمه نه یو قران باندې په تہجد باندې په منزه باندې په ذکر باندې د الله د نومونو سره مختکول زړه د خپل سره د الله په وړاندې یو قیدیونه تړل الله رب جل وعلا وقت ورکول د الله د اولیاء سره کینصه محمد رسول الله تبري او دغه څنګه د الله لپاره دخل کو سره ورن او دخل کو سره جوړا د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین په امانت کې خیانت نکوه د په باندې دروغ نه ساتل دعا غختل او درجه اسباب دي چې بدی باندې موږ د الله مينه شرې سره شنو کې بل په کې پکې دا او شو اچ یو نه شواخه پکې رااله دله توجهه حاتم ابن ابي بلتاعه دا یو بدري صحابي دی چې کله دا جګره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه لزره مجاهدین تیر شول او نیم زراغ او سنور پکې راځل چې تقریبا لزره کسات د مکی مشرکان له خط ولګره او دا بهترین صحابي بدري دی زموږ الله او ته ټوګونهونه ماف کړی خود انسان نکله زلت کیږي زلت دا معنی سپنی جامعه وشلیک لري د خپل اړه روان دي غیر اختیری د خپل خویدې ایسه په خټو کې راکړی وسې بسم الله تعالی دا مفکړې هم ده څوک د تیرست د نشي کولی چې خاتب نبی یمن ابي دا خبره وره کړې دا خو بیا پلانې شو دا پلانې شو نه رب العالمین دا مفکړې سورې منتنه کې الله دا خبره ټول ته شي کړې دا یو خطرې ګو چې پدې مګا کې ځما بچین او ځما زناړه و شيږي د منسقب القريشو خپل القريشين و در نور مجایدین شراغل و دیوی خاندانون علت پات و چپ برید و تجاوز زگن و شکاوله که چپ و گوتی نور پرشت تر زمان ورده بچه خبر دار چنکه کا کار ده ده فامق مجاید سر ده کار ده چه اگه دیزه نو تره دشمن لی کمین نواله ده په غرگ ناس ده سره ده خاندان سره داگه ده دا ارور سره ده فلار سر گوره که ده بودی ما تکره کار بری خرابی او چونکه ا چې دا حاتبن ابن ابي بلتاعه دا خطه او دا رسول الله دغه اراده پتا شو دل باندې او حمدي د توشي فوج در روان دي لکه دري او یقینا دا خبر رښتیا مو چې دا رسول الله لزره مجاهدين وسه دري ابو دا څه ورته وایو غوړو یو په کې وجهه دا و دغه موج علماء دا کړی دا چې زب صرف هغه باندې خپل احسان ثابت کوم نور د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د الله دا ټول مشکې د په چې دا باندې کمیک زمون که الله سره وعده کړی شي اے نبي او طالب فتح در کوم زمو بي انسان شي او امید در شي د خره برواني کوي مشهدين يوزران شرف نامو باندې وا چې د عبدالمطلب زامنه زوا وي ویل زب الله تعالی دا خطر کوم دا به وي شي په دې طریقه باندې چې د مکی په دلاله روانيږي لا په الله رب باندې روان شي بیرته په لورې په د مکی په دلاله روان شي به ورش انت در کړ خې ديوقت کی رب العالمین جبرئیل او ویریش محمد رسول اللہ علیہ وکا چې سابه دے ملګرو کې حادثه نبی بلتا هغه شو کار کړی لے او زنانه دا خطر کړی دے رزوت خخ علاقه د پاجيزه کې مجاهدین به شورې کې ګرفتاري خطی والی جلمه کی مشه کا خبر رسول الله د دعاوام کړي الله غو دعا قبول کړي او شالله خو یې نه خبر وسات عال ابن ابی طالب زبیر بن مقداد ابن اسود او دقشن ابو مرثد الغنوی دا څلول قهرمانان د به شویلګل پاسونه بس سوار شو <تصح> علي شي په امریکا شکل کومنده ور کارلوده شو ور شهید دي د ځانان ته خطي وایي هر اوس د خاخه اخر نو په اغیزه کې د ځنانه روانه و رسول الله موجزه په کې دام ثابت شو چې د سورل شینه سره دی خځه و در ولا ورته ویل چې اساسا یو خدای وحاتيب نشته وی زه دیم شخاده سره د علی شه ورته ویلی و ما سره نشته راخات د ملګرو ورته ویل چې لريشته راخده نه کنه حال چې سرجوري کوي دا تاسو سره خبره کاوی علی شه ملګرو دازین شاجی کولا محمد رسول الله د خبرو کې پهاګی کړی به دروغ راځي د دې خلخ چې په خبره کې بدروغ وي لیکن رسول الله په خبره کې دروغ نشه د نبی کې مله خبره باندې سره د شی ایمان لري لکه بتهار مثال حدیث رسول الله فرمایي چې بيماري د چانه چاله متادی کې جناب ډېر خل دا خبره کوي چې دا متادی کېږي زمنگ رسول <سؤال> الله <سؤال> وی دا زمنگ په تګهقدره چې دا هر کس په مرز والا سړی وله اجازه لري کینو چې کوم شیطان الله لیکلی نه غو لیکلی یو سړی ورته خبر او کړ یا رسول الله وی یو سړی وښی نه ودا اجراب دی خاړکتری د نور کانو جودا ساتم اش نه چې بده باندې ورګړ شي د کوم خارفونه رسول الله ورته وی دا ولله شاده مرز ورکی الله ورکی نو چې کله الله تعالی اراده د مرشک لري هغه به تا لړ یا په توری مثال <سؤال> جناب نبی کریم علیه السلام <سؤال> فرمایي چې په قبر کې عذاب دی نه نه ماران دی او دا پښتې بری پښتې کې دنه کېږي او دا شیک کیفیت باندې ګروزونه دي کڅه عقل منیوک نی منی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تشریح مې مومینان به د شاهده ولري ونه رسول الله دا قبره کړه دا عالی شه برتون شي قسم په الله چې بربنده ده کوم بربنده خدای سره ورې کا امام رحمۃ اللہ دین دا خبر ثابت کړي دي دین معلومه شوړه چې دا کافر زنانه چې هغه جاسوس شي هغه بر باندې ولې شیم سړی هغه قتل شي دغه نن دمو له غوته ورلو له شي به ثوري مسلسل وکثوره و ځکه دا ضرورت نو دی نو دې زنانه ورته سارا چې در مطلب د سامان دوی وینځوي مخ واړو استعماله مجاهدینو چې کله مخ واړو چې اوی سره بیر ته سر به وکړي چې اوردننه کی به غوښ اوردونه خرابول موږ له خطرګه به ختم سره نشا حدیث ورته ساتي خبره کوي خدر نو غل چه پر ارکی فد منی ولینی و کوت چه شور بن اخلاص چه است به کی خط نکلیو عالم نبی طالب جبر ابن عواض مقدار ابن اسود ابو مرشد الغنوی دی څلور والے مجاهدون شل خط را روان شل دی جناب نبی کریم علیه السلام خال رضا دو طول مال ګرو به مان سلام اور باندې واشه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یا رسول الله ودا خط تاسو کوم شي بشم تشکیل کولو دار منګراوله من حاتب ابن ابي الى اهل قريشه فلان وفلان وفلان دجل شي برنامج دي حاتم شمادي مقام كناش نبي كريم عليه الصلاه والسلام مرته يا حاتم داولي اغور دا يا رسول الله لا تعجل تدي وما باندنك اي جمر يا خبر الملك زرقوا كده نبي كريم عليه الصلاه والسلام مرته خبره وكورا ويستا سخانا دونا اغيزه كشره ترزامن وغيرها زمو مجاهدین چې دلته راغلي دي کوي دو په خندا مری الته څوک ظلم کوي هغه تر ځمې پښتنه کوي زما بل هیڅ څوک سق و زما سبق القرش زما خاندان په غیزه کېونه ما ودی احسان به د غوښتلو کوم کې دي چې دي احسان دوی جنته زما خاندان سره نرمي او غوسه شوکي فدي بنت مې ما ده خدغه کړی زما په لابه قسم چې بل إذو نه وره نو نیمه سم منافقات کوي نه مې بل خبره کړې نه دا جناب وی ارچ حاتب ابن نبی ولتاره بالکل تاسو لریشته خبر ورکړه ان رسول الله هغه تایید تشیع وکړا چې دغه درو نه ویلي عمر رضی الله عنه په دې مجلس کې ناس ته ویل چې دعنی یا رسول الله ما پرینه چې څتري منافقو تو رسول دلته سوال واری رسول الله هغه څنګه عمر دا خبره وری وکړه چې اڅټي وامه یو عمر رضی الله عنه په دې وخت کې رسول الله کوله د سیلری ناسو دغه ما جاله مو دا کړ چې عمر په غصه باندې راغی او ډېر وخت کې د دماغونو کار پرې خوړو او دلاره پر دې څخ انسانو ودا د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمي که کدي اسلام دین چیرته د زم نوم شړې عقل نه هغه بیت عمر والی دومره چت انسان په دنیا کې الله ته جنت زیره ورکړې رسول الله دې بلډینګ او د مناقب انشاء الله د رسول الله ابو بکر سیرت نور سبیانو چې نه شنا مناقب عمر بن دریم دا جالمو <سؤال> داسګر کړي چې د رسول <سؤال> الله وजीर دي او وزیر ورو دا خبره پيش کړه پیغمبر لا بس گزار ورکول په کار دي نبي كريم عليه الصلاه والسلام عمر کړو عمره جل وعلا ده خبره وروده ورته يا عمر وما يدريك ته چپوي کړې دوي بدري صحابي ده الله ورته ټولګو نه بکری دي بدره ان الله ده اعلان کړي کا تاسو مخکې کوم ګناهونه دي او اينده قیمت ته مر پوری سم ګناهونه کوي دا ټول تاسو له په په بکا عمر عمر جل دبرځه ته اوژن ول معلومات یاخ دوو جګر کړی دی یو وجه داسګر کړی دو و يو دا عمر شه بخفله بدر کې حاضر وای وی ویل شه الله مسر رسول رحمشانونه کړی دی چې زمون موږ که ورسې معاف کړه دوی مو چې دا کړی و عزت من سره دی او په دې وخت کې ایسیدو مقابل که مارې سي کلمې استعمال کړې یا الله تعالی باخنا وکا په دې وجه باندې عمر سلام الله علیه په شړاډه جدا کې ناسو بعضي خلکو به دي زنه واستدلال کړی و چې کله یو شړې به مثال یو د مجاهدینو او د مسلمانانو هغه بوجه لکه نه ولی بنوجه لکه یی وی ګور حاتم بن تعرش ولله ما کړو د قشن عمر د معاف کی غلط دي چې دېنه څوک اخلي یو وجه ولما د ذکر کړي دا چې د تو مبارک عمر رسول الله شخالفه یې استعمال کړي وو دوی دا چې د انسان شغل نو او د دې مرافقو جواسیس چې دغه بیان یې شغل ول کار دی دریم دا غیر مشیم دا مجاهدین نواجل شي او ني ورنده طاقت لري خو لیکن چې وژنې دي خلکو وژنه اتلا اورتور کې سغرګيش او پګیدګا قطو به شي د او هغه روانه لاندې نو دا استدال کول د دې جن غلطي شي دلناروار د دې وژنې سره ممتهنه کې الله رب زده عذاب باندې کوی تاسو ګر جهاد کړئ دا الله تعالی عذاب شراح وي تاسو دا خبره کوي د کافرانو سره حضور رسول الله صلی دا بچو دا تاسو له رئیس په حدا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تبدلیو کئ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مخصوص یو خبر ہے کہ شیخ اور ویل زب سرا پارا بکھنا غوڑن بکھنا بگوڑینا دا طول ادب دا طول تربیت اور دا ور کی جناب نبی کریم علیہ یو سریو لے گلا سریو دئزم چ پاتی کہ مجاہدین باندې غٹبا سلام واچو دیخل خدا محسوس کر چھنہ کہتا خواسی در درد وجن فمان سلام واچو اسے قتل کی چھ قتل کی رسول اللہ صلی اللہ د یغوی کومندان پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په سفر کې مخامخ شو و سامل ګورز مسلمانو نبی کریم علیه الصلاة والسلام <تصف> ورته ویل درکاو 500 سوکان بوستر کو 500 سیکل مدینه منورې راو وینا مونږ له دا خپل مجاهد راکوه چې مونږ یو ژوندکڅن چې ساسو زنانه د یغوی زون از مونږ په دې بچی باندې یخی وی دغه شاز مونږ د زنانه زونه ساسو برې بچی باندې قسم بالله چې اوس مې راوي یا پنځوس کساند باندې تميم نراوس ټول بدروغ وي اساسلیک کښبارکي چې مونږ نیم نه دې کړې نبي په اساسه دا ارتح حضرت وېدا خبره وکړه اقرمي هابيش ورته وکړ نو یې ساخه وېره درلوده دیو تراکې وره کوي ووند نبي كريم عليه الصلاه والسلام کوي ته دشي معلومه شوې چې دا تنزیمه او دا مجاهدينه پنځډه لیکلې مېمنى او ميسرا ورسته او مخکې طرف او منس او په با ارقم باندې چې دا جوهنه قبيله داودا جوهنه دا قبيله داودا دا بنو عصم قبيله داودا دا بنو سلين دي دا بنو غفند دي په با ارقم باندې خپل امیر کماندان کی دا ولي تاسو دې خبره ته توجه کوئ د محمد رسول الله کیرته دا وا چې دا خل پر دې خبره به منی یا به نه منی لیکن ارسل د خپل کماندان خبره منی وېده شو ورته کلا کړ او تشکيلي ورکی ابو رحم الغفار بنو بني ملګره او شيغره رسول الله په مسجد نبوي کې خپل ځانه امیر مقرر زمږ jihad او سنگر لزو زمږ به ځبانه متل دامیر مقرر شي د خلکو د فیصله وتا کوي چې صحیح ده ولسم درمځه مځه وتی وا ولسم به ځه مکه شګره شوي دا ویکل چې قدید علقله ورشه د جناب نبی کریم علیه السلام باندې وخت کې روزه ما تا کړه زرګر روشني وره دالیل په دې معنی چې په سفر کې مجاهیدو مسلمانانو له ول او ما تول دا دواړه جواز لري لیکن وانت سوم خير لكم رب العالمين فرمایي کړه دا تصل به احتراضا چروجه کله ماته کړه مر زهران اخر شکل لاړو نه عباس پیغمبرانه عباس پیغمبر اسلام را وړیو او د اسلام په طرفه نډیر مایل وو خو په چې هجرت نه وکړه د خپل اهل او عیال سره روان رسول الله چې ول د لکه ودا څوګ دي عباس پیغمبري وسنګره اراده لري وی ایمان کار کوم ایمان شکل راو نبی کریم سره السلام او تو <تصفيق> چې هم سره بیرته بیر طرف وانګه په خپل طرف اې دغه خبره معلومه شوله چې کله یو څړی ایمان اسلام وروه بسم الله متشل روان اول په کار دی اقرا ابن حابش او عین ابن حسنا او دقشان شن عباسې په دوه کسین ایمان کارکه دشي ونی ویل چې هغه واره مدنیره بوزو د دوی وخت تربيت کو دي غنه برسې راولون بلکې ایمان وروه المتشل روان اول ابوار اخره شکل الله ورسیدو مجاهدین و شر د لزره چپه یو تر باندې خالد بن ولید هم مقرر کړی دی په بل تر باندې سبیر بن عوام او باسی نور ملګری نو په ديځه کې دوه کسان درسلامه خير الله علیه یو ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب د نبی کریم سره ساتو سم د کاکایو بچه او بل شو ابن ابي اميه چې دا در رسول الله اترو زمونږه اشتراطلو دا دوه چې در رسول الله خير الله علیه مخ ته وړو به ورته مخ خير الله مقصد دا چې ابدو شربعت زنكم او ایمان دوی راوړي داغه سرور محمد رسول الله صخت کله د مکه په دور کې صخت معاذم کله خپخه نبی کریم صلی الله تلوستان چې کله د خپل نظر به یو کسان باندې اور پری وته نو ډېر خپښ شو مقصد دا چې دی خلق سر ځنه بیاډ کومه او نو سر ځنه مخه کومه او مسلمانې ورته ویې رسول الله ویتل کچې به خپل ترځوبانه او د قشمه ترځوبانه دا جنت پر ځنه له له بوزي هغه اراده ای لري ایمان لري بیاډ سره ایمان راوړي ذا علي شاف قال ابو من الحارس ابن عبد المطلب او عبد الله ابن ابي اميا الله عليه وسلم ما خاني ويش وي وكاي ده خبر ورتو كاو شي دو يوسف يا رسول الله منتصر دير كميه جت يا كدي ري من لا غير من غيره يا شكل ورتو علی صلی الله مرتضی پیغمبر علی سنت و در اسلام دې رحمدل انسان دی جناب نبی کریم علی السلام لوې شه رسول الله موږ ته پازاب کړې تاره مو کنځري کړې لې تم یوتن حی دی مکینې شته لې سب دې سر باندې موږ د لوري خودلې وو تم والي سره ملګري مون تاسف کړې لې چنن تم سرڅ کې عام سروکا رسول الله چې خبره واورې دي اورته ویښه لا تطریب عليكم اليوم نن تاسو ملامت نه ماده لا دغه لپاره ماف دا خبره چې له په خوشاله نه ایمانه راوړو ویدق ابو سفیان ابن الحارس ابن عبد المطلب ویدا دوم رحیانہ کہ انسان نشتر مرگ پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پردا کڑے نی حیا بورت تشدیش و سر من قالب کڑی و چہ رسول اللہ مجلس کے مناس وید سر بر شکایت کڑے مگر چکل جناب نبی کریم علیہ السلام و فاطمہ دغین اور سے رسول اللہ د عام مخلوقات و قسم پلہ مال حیا راضی چہ د سر من چھکڑی دیو دا اوس د عام طرح سے کہی او د دیوژن رسول الله صلی الله علیه و سلم داینه منا محبت وکړه او وی ویلې وې ما حمزه کاک چې کلی شهید شو امید درچه دا برکت الله بده چې کلی چې وفات کده بچونه شړل دریح پور بچونه دا تسلیم غو چې ایزما بچونه جوړه ایمان قسم په چې کلی ما اسلام راوړې دا کنه په دی خو مې یو ګناه اسلام چې لمر راوړو پر رسول الله و سلم ایمان راوړو او په اسلام کې ور داخل شو دا ما زری پنداسه باندې ګناه نه کړې تاسو ولې ما باندې خپقې ګ الله ما ډار جنت ته بوجي او هنن کې د عاقل انسانو چکره دا ملګری ته پته راکونه شو میدان لکته شو د محمد رسول الله دو کی یاد کچری دا ختام او دا موهر نیولم او به شیرو نیولې ایو را سم مسره پکې دا وشو نشنا چکره دا مسره بغیر ال جناب نبی کریم علیه السلام ملګری ویل مجاهدون لا وی ورونه بلکې اوسو وخت په لريشه داخله خبرش لزر مجاهدون ورونه بلکې لزر داسې په خپل باندې کې شعر دا به او څومره رڼاګانې به پدی ګرځي په غرده نواکی چې دا ورول کړه بل شوளோ نو پدی وخت کې په کافرانو باندې روب راغی او د دریجه سره علیګلی وو یو ابو سفیان ابن حرب چې رسول الله سخ مخالف وو دوی هم ابن حزام چې دا د خدیه خدیه الکبره د ترورځ یو اورس به ایمان امراولې یو سولوشن کاله شو دوی شپته کړه په کوپرګه شپته کړه په اسلام درم بودل ابن زرقه ودا چې حالات معلومو نو عباس رضی الله عنه شو ایمان مخکره وله د دې مرز حران د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د قچربانه سور شو او پمنډوانه فیس لړو د خلکو مخه لا شه کدی چې گچوک دي د دې خلکو خبره شوور ده ورته ویلي الکتابو سفیانی غیر د انت ابو الفضل ویتابو الفضل هغه او یو بن سره نيجي چې تسره حال اله دې بقسم الله ایمان راوړي د رسول الله صلی الله عليه وسلم د مجاهدین راغلي شه او مخدود دین اچي د مجاهدونو دا تر صبر سر من دره پریوجبري چرمانه ایمان راوړه ویخه ایمان راوړه او حکیم ابن حزام او د قشان بودل ابن سرقوت کډل مکه الهال دی ایمان دی د دې ایمان راوړه ما څه چلو کوم زما سر صبره فشار باندې کړه چې په دې قچره باندې کینې څه کړه ته دي, را... دي مقرر و دي شوکداران او مشر چو سیدا او امام عمر من خطابه دا کوم انده اغلفلس کور کړه اول پوشته والا چې پښتنه وکړه وی عباس بری ودا کشر به رسول الله وی زئی دیمه پوښله چې له ویلکه څوک دی وی عباس بری ودا کشر echar به رسول دا مسله وکړ خو عمر سه بر خبر شو ویلکه څوک دی وی ابو سفیان ابن د عباس په اورس نه چې په من د باندې بس راغی تیر را واه که سره کته کېد سر دی الله دشمن دی چې من د عمل دا سر په کار دی قودي وقتي وقبر كثير ما عباس ابن اسود لله قتل قطت ديباني بمندا محمد رسول الله عليه الورقه شيخ اميل ورقه زير وردن ده وردن غشيل خيميل رسول الله عليه يا رسول الله شد وسوجني اوذله ما امان وركدي عمر جناب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ردي بخير سبب ومهلده شليل ورك عمر ده خين ابو نو پدی وخت کې ابو ابو بکر عباس سیبا د غیرت یو خبر عمر جل الله له وکړه وی تاسو سره گرم گرم رادانګي چې دا سماره ترځ ویره سم یو خاندان دی کدا چیرته ده بني عدي نو سره خاندان نوې قسم پلږی به بری زده هي پاتہ کولې دا وسمن اتر ځمون کې نو ځکه به سور سور راوالي را عمر جل الله ورته وی چې ای عباس ای عباسا زماره په الله باندې قسم هي چزاسته په ایمان راول <سؤال> باندې دومره خوشاله مچز ما پلار ایمان راول او فائده دومره ایمان باندې زکه داسته ایمان چوده در رسول الله مطلبو نبی ما خوشاله کیدو زکه دا خو کاکاو دی پیغمبر علیه السلام عمر ز الاول چې په اسمانه نسو عثمان چې کله په عفاس په یوزه کې نسو نیسه برکته شو رسول الله د کرام دو جهان زد چې ما د قسم په الله باندې و جهانې مرغله چې شپه <ششپاك> کله تیر شوه نو صباح جناب نبی کریم علیه الصلاۃ دا غلي ویلي ابو سفینه بن حرب لا توحید مبارکی څو توحید حق نه کنه دی هغه ورته بالکل توحید حق ده کچرته دشتر کې ګټو نو سمو معبودانو په منځ لسنجات را کړي وي وېس ما مبارکی څو چې د الله نبی مو کنه ما یې ورس ما مبارکی د تسلیم وي اگر کته ډیر من څړي ډیر صبر ناک څړي او دیسل رحمیک قتک یو جکون کسهڑے خوشاب مبارک اسما الله نبی پیغمبر رسامت ایت سمونوی چکل تیلاو سختی و سرنه کرن اباس به دوی و امن الوز رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم الله چا تور دغور پر سر بدر اخلاصیک الله اله إلا الله واشهد ان محمد عبد هو رسول زقوی ور کوم بدی خبر مانی محمد الله وسلم الله رسول او د قش حضر د مندی و رب دا خبره کلو ایمان کرا داخل شو عباس رسول الله له وی شه رسول الله دا بو سپنچلې وی دا چې فخر او مشري لخوا کړی چې امتیازی شکل د لورکات وېزر د پکور کې چې ارڅو ور داخل شو هغه له امن دی د ورته وز مرا کور کوډیر ور وډه کړي وېزر څنګه په مسجد الحرام کې داخل شو هغه له امن دی وی هغه کور ور وډه کړي چې رسول الله فرمایي په داخل شو ځم دروازه باندې نه کړه بل زله امن بهترین اخلاق الجنب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام اخلاق وقتل ودا اعلان شكل وك نضدي وقت كي رسول الله تغلي ابو اسلام ودا ابو سفيان ابن حرب ندبي او ودا ابو بلاني غير مانكين وا وي سيدا اكتي مخروان ابو سفيان ابن حرب شكل غزل قف ادरेगा ويغتش ودرد بتسو يا بني هاشم وش ما وجني مالك ما من راكي وي دل رسول اللہ تکٹ لگورا مجاہدین ہدی کی زر کلہ کلہ دشمن لکی ادل فکار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وقت بہو لے گلہ مخی عباس ابن ناسی ابو حرب ابو شفیع د بنی سلیم وقت بہی بالا علامہ من سواروا ولکدا چوغری وکتی بہ من سلیم ای دوسر ہومسنی دیکڑی دا سنگ راغلی بلکتی بالا ودا چوندی ودا موسینا ای دوسر ہومسنی دیکڑی بل لقبیلان ودا سوی دی ودا جوه نا وې دوسر خو م سره دی کړي بل لقبیلان ودا کدا سوی دی ودا, سو ودا باندې اسلام وې دوسر خو بل لقب ته بل اړ ودا سوی سره دی کړي رسول الله پيو قطيبه کېو قطيبه تل خضراء حديث کې راځي اغه قطيبه اغه در چې هر سر مجاهيد سره داتوسر کې کارين او ايش نه خاريدو دمرا یعنی مجاہد کړي د شیکل جوړو ورسره داستر یې ښاری چې په دې کې نشراتي ورته وېدا چغلي وې محمد صلی الله علیه و سلم دې کې محمد رسول الله روان دې رسول الله په دې منځ کې را روانو ګر چابره دې ان شوره مجاهدین و سعد بن عباد جند و هغه روانو ورته ویلی یا عباس سره دې حکمت کړی پر اخ شو دې غټ بچان او به تاسو کې فوج ورسره دې څومره مجاهدین هغه ورته وې ناشنا بادشاهین زادان بوته نه بوته و اذن نام خکې دي شي وبنو نو په دې مخام کې ورته ویلې اباس سے ورته ویلې شلار سے ابو سفیان الله او د خلکو له که څخه خپل خان اعلان لری چې ان توره ورته یو معاشره قریش قریش ټول لازمېست کوون څه خبره کوي لز ظرفو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین جګړه کول نه شي خدم را خبره شو ګرات شيمي نو هندې فدي چې ویلړه ده ابو سفیان کذا ورته به ست د نه شن جاسوستم له ګلیا لري وبرباد نکا تم دا خبر موږ لراولا فوج دی ویلی دی خپل کشن له غرس نه نه وویل کې نو غیرت پکې و جاهلم وا وی قد تزمر دی خوون خبرونه مانی دا سورکه کې دا پلن پیړ بدن دي دا نری نری پونډي جګړه کومه دی رسول الله صلی الله عليه وسلم یبووش نو یبو مورونه قتل کیغو دی اور دی ویلی دی سوال فوج راغله دی وی اخر وی څوک چې مسجد په کور کې داخل شو کی هغه دی دا خو ډیر کم دی وی چې مسجد الحرام کې داخل شو هغه له امن دی دا خو کم دی وی ارسل چې په کور کې کېنا څاګل امن دی وی هذا اوسع صلی الله عليه و رحمه من سره کړي نو په مقام کې وی دا به راځي رسول الله چې داد الصاعد من عباده سره چې خضر دي قبلی مشرو او په دې لاره باندې تیرون ناس په ابو شفه باندې ابو شفه ور ته وی ویل چې یا با سفیان الیوم یوم الملحمه نن د جنگ ورځ ده نن د قره شونو به زه تی ورځ نه نشم معلومو لزر مجاهدین موږ راو سې دي تاسو مستر زاب زاب نږګړي کو خونن تاسو دلته تا غور شو تاسو نه وځو پریدو منا چې دا خبره کلا سعد بن عباده وکړه جناب نبی کریم علیه السلام نو چې تاسو تا ور خبره ده وکړه عبد الرحمن بن عوف شراغ اووسف عثمان عثمان بن عفان. وېدا سنې مې عبادت وکړه دې چې څنګه چې لنډه سنې دې چې ساجو ته جنگ جوړنکي او دمو سرلسره مجاهدين راغلي کپيوز چې شروع شو دا به څو نبی کریم علي السلام دومره وکړ څړیو دا غنه جندا واکې وې دا جندا راکاې دې بچلې ورته قیس سعد دا زګه جندا چې شپلاس کې وای هغه ډېره اې دنه واخصې دې بچلې ورکړه نو بچلې ورکوله دل او دواړه یو شې دي عزت په خپل ځمانه پاتې شو وې وېلې ونو رس رس د امن د رسول الله فرمایي نن رس رس د کعبه د عزت تر کعبه له دې عزت سادر راغوند او نن د قریش د عزت رس د وجهه چې قریشي مان راوړي اسلام راوړي او اعلانوي چې وې دې څوک اسالو وجه نه اگر کړه کعبه دې اثر پرې کټیم پرې دی یو په کې يوبك عبد الله ابن ابي سرح ده رسولك كتب اخرك مرتض بل حبار ابن اسود ده بوكي وجني سلورم ابن حتن بوكي وجني بنزم سارا بوكي وجني عبد المطلب ده زامن وين زوا شبغم هند بوكي وجني ومرتض ابن حتن دو وين زدا بوكي وجني چكل اوي جناب النبي كريم عليه الصلاه والسلام زيتي والاخيره ورغي خپل فوجي سلور تقسيم کي ميمنه مي سارا قدامه مخ کي ورثه تي طرف او چپ طرفا دا څنور تشکیلاته را روان سره زم بروزمان انشاء الله رسول الله دلسره مجاهدین سره داخله د مکیلا داخل شو په کوم داخل شو په مکه کې کوم اعمال وکړه او څورې دي هغه انشاء الله به او رب العالمین د محمد رسول الله تعالی به دریم محمد والا و سره